قرآن مخترم آردن کو مولانا عبدالباری صحیح دے دو رائے تفسیر قرآن دا ستتسی نمبر کے ست چپٹو پائے محلہ فرقزی مسجد کی پتیرہ ست دوزار نو کے شہر ددید ملاویدو پتیرہ ساتھ ای رشاہ سنت کے ست اینڈ سیڈیز مرکل دکان نمبر تائیس حفظر احمد پلازان از دیمیج چوک جانگیرہ روڈ سوا بی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو چې اینا ما کنتم تو شرکون من دون اللہ چر تا دیا اچه تاس با شرکان جوڑو اللہ سرا سواد اللہ نا نه دا دین چه ناسا بی تپوسو شنو قالو زولو اننا دی بوی اغا خممم نروک شوال بیا با دیو او دم سوکڑو دا خممم پا خلا اللہ توی چه اللہ ممتا نو بیا با دی سوئی اوی بل لم نکن ندو من قبل شیا بلکنو ممترابلل می مخید دین حس شای خ مونوا نه دی کړی د غګور ک پې خللا شو د الله هم د دنیا د باچه پشان ګړی سنګ جدل د ګړلو وقعې پپغا ځای کوم کومان کوی بیا کذ ک دا واشان ی ز الله کاافرینا ختا کوی الله کافره ظال کوم بېما کو تمم تفرهو نه فللاړ دی ظ کوم دا س ستاسو پهېواجده کو تمم تفرهو نه فللار دی یتا سو خوشالۍ خګاره کوله په ګنابه مې پزمکه کې بغیر الحق په ناجایزه طریقه او بما كنتم تمرحونا او په سبب د دې چې تاسو د غر지도ي تکبر سره مره او غر지도لو کې تکبر توي چې او څلې غر지도ي تکبر سره او فرحو دا په خلیبه مي خوشالۍ خګاره کول په ګنا او مره غر지도کي په ناز او انداز کې تکبر ښکارا کول الله به توی چې دستاسو عذاب نندهې وج نه دی چې تاسو دنیا کې تو ټول بدن سره تکبر کب برخ کاره کړړو نوونه ند غځای دی او هغه کم ځای دی او د باب جان نه نه دن د جاننم تا خالدین فیها تاسو بهې ش په دی کې په سه ممسول مطقبب بیرریین ډیر نه کاره ځای د د پاتې کې دو د تقببر کو اونکو دپاره فسډیر ان نهوادل الله یا قون دا تللقین د سبر دی۔ کوکنن واده د الله د رختیا په ایمان نوری نه کا کچې اومون کاته بعضللهی بعض ههاعذااد ن دم چې مونږی واده کو دد سره او نه توفه نه کا یا افادکوته لره نه جواب حضف دی چې فنوازې به هم عذااب شدیددنمونږ بدل عذااب برکو عذاب سخته او په دیځای کې دا ف ایلی قائم مقام د جواب درزو ل شوی دی او نه تو ف نه کا یا وافاد کوتاال را نوديله سخته ذا برکوزه کمونږ نه خلاصسی ک نه ک نه په ایینا یور طرف ته بغی رااپس کولی شي واللهقدر سلنا رلم من قبلی تسلی نبی نهبی ل سلام دا یاکنن لگلو مومونږ ډیر پیغمبران غغ باران ن ساار مخکې میں محممن کا سسنا ل کا بعضې ددی ناغدي بیان کړړی تا تاته دهغئی ومنهم بعض لدينا من غادي لم نقتص عليه کا چمن دا غی بیان نه کله پتا و ما کان ایشاره د دې چې د کوم بیان نبی علی السلام د شهید نا غا معلوم دي چې دا نه دې شه او ته نه معلوم دا بریلیانو اكيد لاړه لا چې هغه پیغمبر السلام په ماکان ما يكون هر سبانه پوادی دروغ وای و ما کان لرسول انیا بآیه تن دابه وسی لاچاری او کمزور دی انبییاء او وما کان لرسول نشته طاقت دیو پیغمبر ايات یا بیااتن جرالیو معجزا الا باذن الله مگر په حکم الله فاذا جاء امر الله هرګل جرا شو حکم الله کوزي بالحق بسلبو قلیشی بین انصاف خسره او خسرهنا لك المبتلون او خاربشی دغه کتابنده باطل پرسو خسرت او تاوانی پخوانه د خو د قرض باندې به طوا نښکاره شي الله الله دی جاالله کومل الله غ ذااتې چې پیدا دا کړړیدي ستاسو دپاره سااروي ل تر کبو من چې سورلیو کوئ په بعضو د دی نه و منه تا کللوونه بعضې د دینا خوری تاسو والله کومفی یا منافاف اوستاسو دپاره دی کې نورې فییددي د سوور لی دي او صدااسدي چې د خوراکې نه کوئ ولكم فيها منافع استاذو ده بار پدی ک نور فیدی وی چې چرګانو ساتي اوبې په مهلو کې خرڅوي کنه وی دی کې دلونو را फायदा دان نور څهونه دی چې ساتي په بای کې نور فیدی وی ولی تبلغ عليها او دې ده په را چور اسې پدی باندې او حاجتا چې صدورکم جی په سينو کې واليا پدي سرلو والالفل کې په کیستو تاسو بارول شي یوری کویاتی یو خی تاسو د نخې د خپلقدرت ف یا یالهتونکیرونا نو د کم یو نخی د نخدله نه تاسو ان کار کویں کمی کمې نخې به کار کوي د الله تو هدو مه دې نو تخیفی دنیوي زیکر کویں او فله سیرو فلار دی آ یادی نهدي ګزی دلی پهمک ک فیم جوروچو ګورې کفکانه ک بله من قبلیم۔ چې انجام انځام داغه خلکو چې د دینه مخ کیو کانو اکثر منهم اغه ډیرو د دینه او اشد قوت او سخت په طاقت کې او اثران په ارضی او په نه هودز مک کین فما اغنانهم ما کانو یکسبون فائدې ورنکړه دیلرا اغه چې دې بساملونه کولا یا فما اغنانهم لرینو کو د دینه عذاب لره ما کانو یکسبون اغه چې دې بساملونه کولا وی خو یار د دې بابا ډیر خدمت کړی هاو د دې نو د نصرانیو شکرانی مډيري ورکړي دي د به مونږه بچی خو الله وی هيسي پکار رانه لو د دې حالت سو وی فلما جاءتهم رسلهم بالبينات هر کله چې برابر لدی پیغمبران د دې په واضح دلایلو فریحو بما عندهم من العلم وی بخشاله شبارتیو سر بدرې سره سبعت لیلم باغه با تیرېلم د دې سره چې بکې لمو پاغي بخشاله شل وھا کبیہ ما کانو بی یستازون را نازل شپ دایبا می هغه ذات دایبا لاغی پر ټوکی کولی لکن نو قرآن وایا نوو قرآن مقابله کیږي چا سرا د قرآن خوانه راسی خو خصوصا اغاسو کو جا ایمې کړي اوهو اوبې ډېر ټری کړي حتی بیا هغه د هوجاسه د قرآن نوم مخلي ما سره ډره ټیم مشته مونډر مصروفه ای ایا و ډاکټر ته جوایز خو د کوم خدمت کوم بی په خدای یقین وکړم نو خدمت پکې دومره دغې چې هیڅ نه یې کنه پاسه پاسه نو کوم مطلب دا دی د ارسل تیار دی د کوم خدمت سره کې کده الله راځه لای کې د قرآن سره سندري خونې دي یو نه تبوس کنه بورجی ولا نو دای دا کوم اک مصیبت دې چا غي سره کملمو باصي مم سره عیسی علیہ الصلات والسلام تا یو وی او پتا ایمان زګن راړم چې ته د زما کې په حکمتونو نه پويږي عیسی علیہ السلام وی وی پتا bale ایمان راړم چې دک ځای کې اوسالو کې بدیزه یو نه زرغونه شي هر هغه کې بدی سات مې وی ولګي عیسی دعا وکړه و نه زرغونه شو وی د عیسی علیہ سلام ته تا ته فلسفه معلومه دی شي تاسو او پېدې فلسفه چې خو الله را مثال او ګه الله پیدا کړا ثنا او الله پیدا کړو فلسفه په کیسه دی نو اېدا ځکه چې لوڅې دې ټول اسنه کې دې غونې د ټولو د پیداکولو طاقتو هغه ټول دې تر غونشې په یودم ته ونه پیدا شو هر کله هوځېره اډو کډکاو نه دا طاقت چار غونډ کوو اته کم نه نه ولي دې چې طاقت را غونشې بیا په کار دا دې ټول دنیا کې ټولې ونیو چې شوی او دې پیغمبر په مقابلے کې ځاکل جنگای کېاس جنگای داوی کومکل خر نه بخبل علم د قران او د سنت مقابله کې فخر کول تکبر کولو الله دا د هغه حالت او جزا په اړه له فلماره او با سنا اوسم کتوته زنا نه د منی وای د قران او د سنت نه خلاف نه منکای چې بدی کې ګور دانو نقصان دی پرې د سړی وی دایو کوم قران منع کړی دا یسالو نگان المحیز قل هو اذن فاذل النساء في المحیز زنانه په حالت دهیس کې راتلمکوي یو ځین دیک ډاکټر پر کتاب لیکلو او په دې کې څه نشته سبا دېته پکې وي اس باندې پکې نشته وي هیڅ نقصان دې پکې هیڅ نقصان پکې نشته نو کله یو سو کله بل سو په قران مقابله کې دا حدیثه مقابله کېبا اکل جنگیو پا اخپل علم بڑیر لی متقبیر ایدا چاویلی دی جبکی نقصان دی قرآن ہوئی ہوا آزان او دین ازان بچ کا او دی اخپلہ گان دینو دو قرآن مجید پا مقابلہ کی دا اللہ دا پیغام مقابله کی خپل علم ماند تکبر کولو دا دا اغا چا حال لی چی پچا اللہ عذاب روس سون مچا عذاب فلم مارا اوباسنا حر کل چی دی اولی دا عذاب زمونگ خاونه ید یا مننا بال اللهیں ایمان روړی د پله وخت د و په یوالی دمونږ ایمان روړی د پله باندې وخت د هو په یوالی د په کفرنا بېما کونابي مشرقین مونږ انکار کړی د داغ نه چې مونږ ب الله سره شریکان ډړول خو فلم کوینفاهم ایمانو هم فده بنوور کولدي ل ایمان ددي ل مه او بااسه هر کله چې ول ددی آذااب زمونګه س نه الللهلتی دا د طرق اللهغا خ د حالتوي کې فی بعدی چې مخکې تی ر ش د په بندې ګو د الله کې دښ سرهنالی کل کافرون توانی شل کې کافره امتیازات ددي صورت دا صورت ممتاز دی پرت شرک فی دوعا چه با کم انداز دی صورت رد شرک فی دعا کرده دی نده پده ممتاز دی دین ده صورت ممتاز دی پدعا ده ملائکت بل بلده صورت ممتاز دی په تقریر ده رجول مومن او بلده صورت ممتاز دی پا ذکر ده سریح آزاب قبر چې انارو یورزون آلیها جنبی ودو وان واشیا فرانیانو سحرو مازیګر کی اور پیش کول دا د فرانیانو روحونه سحرو مازیګر کی جهنم ته پیش کول شي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دی کی روایت ده فرانیانو د روحونه د تور مرغو ججرو کی او روزانه الله د دوزخ ته پیش کوي او چې کله قیامت شي نو دته روحونه د وی بخپلو بدنونو کی واچي بیا به اپسلوا ال فرونا شدل حال دا سوره ممتاز او پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تن حامیم تن من الرحمن الرحیم حامیم سجدہ ترتیب کی یوصل احتم او پنزول کی یوش پیتم پس دا صورت مومنہ حرابت دا مخ کے سر ادا دین چه مخ کی صورت کی اثبات دا دعویو مپدی صورت کی رد دا شبہات اربعو کئی سلور اعتراضات پا غداوہ ذکر کئیو داقی جوابونا دین دا مخ کی صورت کی ترغیب و قرآن تاں دی صورت کی زجر و په پہ انکار دا قرآن در این باچ مخی زورت کی دا تحفیف دنیوی او مثالو دلته دا دو مثالو نا ذکر کئی دعوی دو صورت دفع دی اعتراضاتی اربعو سلور اعتراضات او داغی جوابونا خلاسہ دو صورت, صورت صورت دری اسی دی رمنے ایت 25 پوری 2 मई 144 پوری او دیمت اخران پہ اوله حصہ کی ترغیب دے قران تا زجر ورکی کئی موریزینو تا جے قران نہ ما کھڑائیں اول پر باب کی اوله شبہ او دا کی جواب دلائل نقلیہ دون منید تخفیف دے تخفیف دنیاوی بشارت ذکر گئی و آخرہ کی تخویف اخربین دعوت سورت مخ کی ذکر شوان دہوامیم سب آو چفد اللہ مخلصین علیہ الدین پدی سورت کی پدی یو سلور اعتراضات حو حو اعتراضات کم دی یو اعتراض ددائی داؤ یرمونگ بستا خبر مانلے ومون وی ومونگ سا پا خبر پویگو نوی تردیر اگران اگران خبری کئی اور اگے جواب کہ اس مقام آیات کی کہ انما انا بشر مثلکم ولتتجاسر خنین یزما بخبر زما پویږی زخه انسان یم کای انسان نه زما په خبره ولې نه پویږی او گرنا مسلمن وکما اسانا مسلام چ انما الهکم اله واحد هلایو مणा دین دا چیراسته مساله ده من وبېګه بابا خوب خوږه راغله او ډېر زیات ویارولم دایره توی چې ګورې که بې معنی دې بل چاته اواز وکونه خیربدي نه وي هاه زما حق باندې ګورې نو د دې جواب کوي پینځه شتم آیت کې چکایز نه اللهم قرانا دا شیطان نه بابا نه و درې می تراز يردا قران به مونږ منلوي خوالا چې ته عربي نو چې قران دې پا جمعي دا زګه چې اوس خلک شوبه کوي دا چته د ځان نه جوړ کړی نو د دې جواب کوي سلور سلو ختم کړي سلور مې اعتراض ور دای دا چې د دا یوې ته د قران لګ لگ لګولې وای ټول په اوسلي بیان کا بس نن یو خبرو کې سبا بلو کې بلرز بلو کې دا دلیل دی چې ته دا, دا کتاب د ځان نه جوړې نو د دې جواب کوي پینځه سلو ختم کړي چه موسا الاسلام لپیوزلی ورکڑشو دا غینا تاسو انکار کڑاؤنو دا اس, اس دا داسو بانی دی حامین دا دی پمانا اللہ پوئی گی تنزیل امن الرحیم دی دوی مقام دی کتاب مرتبه دی کتاب تنزیل امن را لگل دی کتاب دا طرف اگر رحمان ذات نوی الرحیم چې دا رحم دا غزاتی صفت دی الرحمان بیا بیا رحم کونکے تنزیل الر علی گل ذی کتاب مین ررحمان الرحیم یهغه ذات طرف دی چا مو خاص رحمتون الوی کتاب فصلت ایتو دا یو ډیر کتاب د ته تفصیل سره بیان شی دی ایتون زده دین قران لسل شوی د عربین په واضحه جبا کی یا قران دلسل کیږي په عربی جبا کی واضحه جبا کی, جب کی, جب کی, جب کی جب دا دا قوم یالمون د پرادا قوم چې پوئږي بشیرون ونذیران ذیرور کوم کې دی را اون کې و ده خلق و حالت سده و فآرز اکثرهم نخوال و دیرو ده دینا فهم لا اسماؤنا و ده غگنگ دی قرآن تا وقالو اوائی او ده قلوبنا فی اکنناتن زمون زلو نپا پردو کدی نما داغی مسلینا تدعونا الیهی چطرابلی مونگا غیتا و فی آزاننا وقرون زمون غگونو کدرون والدی و من بیننا و بینکا حجاب زمونگا استا ترمند پردادا سو خبرې وکړي یاو دا چه زمونگ زلونا پا پردو کی دی دیم دا چه زمونگ پا غوگونو پردی دی او درین دا چهو من بیننا بینکا حجاب زمونگا استاد ارمنزا پرده دا زمونگا استاد ارمنزا پرده دا فاعمل نتا عمل کوا اننا عاملونا معمل کوا ان کیو پرده دست دا شیخ ولی اللہ سے بیو منا کڑوا چله بار دې مطلب دارې پرده د خپل ولای دا استاد کنا منو تو زمونږ رشتہ دارین دا زده د دینات خبره چې زمونږ رشتہ دارین موږ به یې نو تاکي د نبوت صلاحيت چته و مخکې د نبوت مې به صادق دې امين دي او چې پیغمبري او تميره شو نه کذبون تر ورځې دی دې د نبوت لاي خنو نو زمونږ استاد تر پرده له پردہ تخول ولای هې عدالت چې دربور سره د سړی نه لګینې او یا مطلب دا لچ زمونږ استاد ارمن د د مولای تو ته مولای همګاميان یو صاحب خبرو نه کوي ته پوهیوي همګا نه پويږي اوسم ده کوي سړی د مولیا خبری خبري او بارحال وي زمونږ استاد ارمن د پرده دا فا عمل تا عمل کوا اننا عاملونا مونږ یې عمل کاونکی وردا به عینې اغه مراد نه ددی دا غه میستاق دی چې پر دې ګن قسمونه زمونږ استاد ارمن د پرده دا انا زمون بزل مہر دستا په خبرو نه پويګو نه مانو بسوي هجه پردره غلي نه بیا خوا خوا شي نه زي فامل اننا عاملون عامل کا موږ يا عامل كون کي قل توا انما نحن بشر مثلكم زي انسان مساسغوني يو ها الياما تبهي کولشي انما الهكم اله واحد يې کينن مددگار ساسو مددگار دی کیاو لایک د بندګي ساسو لایک د یو ریو ذات فاستقيموا اليه لا غدري جيد دي الله تا واستغفروا وبخناوا عليه دي الله نا وويل للمشركين الا كبد ده بارده مشرکانو مشرکان لو لي هلاك دي زکه سوره زمر کې د دې خبره ذکر کړې وه د وي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله عزلفه مونږ خو د دې بل عبادت زکه کو چلاته مزذيكي الله وی بل د عبادت لایق شته نه نو الذين مشرکان لا يعطون الزکاتا کنه پا زکاة نور کئی عبداللہ بن عباس وی رضی اللہ عنہو المرادو بھی توہارت النفسی من اخلاق الرزیلتی وی مراد دا زکاة ناپاکیت د زان دے دناکارا اخلاقونا ومن اہم ذالک توہارت الشرکی او پدی کی اہم خبرہ د شرک ناپاکیت دیں امام کرتبی رحمہ اللہ وی چلا اشہدون لا الہ الا اللہ د د اقرار نه کوي د لا العل الله اقرار نه کوئ نو هغه کسان لای تونونه دګته چې نه پاقیځان هم بله خیت هم کافرون او دی د آخرت نه دیین کاریان ان لی ناممنوه میلو الصالحات ککن نهنا کسان ټیممانې راړهوه مریو کنی کوله هم اجرون غیرو ممنونه د د د اجر نه خت میدون کې پل ته اوواا ان نه کومله تک فرونهبل ی یا تاسو کفر کوئ په غذاته خله پیدا کړی د فی او مین پاندازی دو او رضو کی و تجالون لہو اندادان او گرزوی دی اللہ دو پر شرکان زالک رب العالمین دغا صفتونو علی اللہ دی رب دو مخلوقاتو و جالا فی او رواسیا پیدا کڑی دی اللہ پا من فوقیا دو پر طرف دا غینا و بارک فی او برکتی چول دی پا دی کی و قدر فی او اقواتا او انداز کڑی دی پا دی کی رسکو ند دی, دی فعم بعضه د سلور اور زکی سوا ال سائلینا پورا جواب د پار د تپوس کو او کو د تپوسو دی سوا ان کدی قرا ته دی سوا ان سوا ان سوا ان ک سوا امشن حال بيد اربع ات او ک سوا ان شن خبر بد مبتدا ای وقدر فیها او برابر کڑی دی پدی کرسکنا اندازہ کڑی دی پڑی کی رسکونا فی عربات ایامن فسلور و رزو کی سوا آن فدا سحال کی چدا دی پورا پورا سلور فدا سحال کی چدا پورا سلور رزی یا پوئی یعنی اندازہ دا سلور و مکمل برابر وان یا حازہ سوا آن دا دی پورا یا سوا وقدر و قَدَر فِي اقْوَاطِ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَائِنَ فَغَسَلُورُ رَزُكِي پر هر حال دغه دکې د درې ترکیبونه کړې دي جواهر القرآن د القرآن کې د پندای شيخو القرآن څخه به و و قَدَر فِي اقْوَاطَهَ اندازہ کړې دي پدې کریسونه د دې فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَسَلُورُ رَزُكِي سَوَائِل سَوَائِنَ يا سَوَآنَ يا سَوَأُونَ وَبِ حال د لِسَّائِلِينَ بعده د قد در سره متعلق د چ کدره فیا اقواتها للسائلین اندازہ کړی دی الله رب ال عزت حدیث مګه کی ریسكونه دی للسائلین ده پارا ده محتاجو سائلین په ما نه په محتاجین سره دی چې پدې کې الله انداز کړی دی ریسكونه للسائلین ده پارا ده محتاج خلکو خلقو فی اربعہ ایام سوا ان فی اربعہ ایام فصلوا رزق سوا ان چه دا صلور پور دین یا سواؤن چه هازا سواؤن شین او سوان دا, دا ایا بدل چه دا ایامن سوان بدل باز ایامن فی عربات ایامن سوان او چه منسوب چه ندا بحال چه دا او چه کلا دا مرفوچه نخبر باز مبتدام سمس سوائلس سمائی بیای اصنواً وکلوا پا طرف دا اسمان وحی دوخانن آو دا سمس سوائلس سماء بیای ارادو کلوا پا طرف دا اسمان بیای ارادو طرف دا وحی دخانو نو دالو گی تقال اللہانو ویوی دیتا ولی الارد از مکیتا ایتیارات دو کئی توان تو خوشالی او کرانیا پنا خوخا قالتانو اوی دیدوارو اتینا تو اعینا رازو مونگا رات منلو د حکم استاتا تو اعینا پدا سحال کی جیمونگتا بیدار خوشالی غالی خودون کی <تصفح> زمکی دا اسمان دے اوی چرا زی وحی دو خانون دا لوگیو لوگیو مخکین اوز دا لوگی دسو اللہ وعلم الله به پا حقیقت بوئی ودا غینا اللہ اسمان او زمکا جوڑ فقال فکال اللہ ها ولی لرد مطلب دا دے کدائی جوڑول نو اللہ رب العزت دا محتاجو بیا چې الله جوڑول او دیوی منگا نه گو نو اختیار نو بیا کا الله وی دا صفات مدارسو کی وی او د وی چې نه وي نو په دې کې مې اختیار نه وو خو به هر حال به انکار نه کړي چې سوت الله والا کړي دي اطينا توه هینا الله ستا حکم منو تابعدار ای سره ابو خوشال ای سلام فقزا الحسدا سماوات الله پوره کړ دا و اسمانونه په یومین په دوو ورځو کې او ها فی کل سماینا امره ویلی ګ هرې اسمان ته امره مناسب حکم دا ځ نه ساعتدنیا همږه خسته کړی د عسمان ندي دې مصی یا پهستو په حیف د حفاظت دین ذالک تقدیر العزیز زی داد لایم دا د اندازه د غزاد فین زوره ورې وپه دی په ان آارو نوقدې ما خبر در کړی تاسو لره نظرر تو کوم تاسو سائکتن کتن داعذاب نه مثل ساقې عادې وسمموود. وشان د عذاب د اډیانو د سمودیانونه یعنی د هغه عذاب نه چې د اډیانو د سمودیانو غونې بې دئسه چل کلو حجاتهم رسول من, من کل دیتا دا دی ممن خلوبم کله چې راغلی دوی ته پیغمبران د دی د مخ کې د درستو نه دروستو دای نه مراد د مخ کې دروستو نا المراد به اتیانهم من جمیع الجهات بذل الوصعي في دعوتهم على طريق الكنايه وې د یو طرف نه او د طرف نه د دا کین ایا دا د هر رنگ دعوت پیش کولونه چې دعوت کې دی بالکل سستيانة دا کړی او د یوته ویلی وسو الله تعبد الا الله چې عبادت منه کوي مگر د یو کیوازي الله قالو نو ویلو شه ربنا تخو خشیو زمون رب لئن زلملائکتن نور علی گلی به ملائکه فانا بما ارسلتم به کافرون مونږ باغ دین جدا سره علی گلی شی یې باغی انکار کوم کیو پهما نه هرر چاادیانو فک برونو دی تبر کړو فللار دی پهمک کېغیر الله کې پنا جایزطرريیک او کالودی ویلو منشب دمن نه کووط څوک د سخت زموږ نه پاقت کې اولهمی یارو آیا نه کووري او اللهلهی چلله غذاات دی حالکه هم هو اش دومن هم هغه د سخت د نه پاقت کې دکانو به آې دوه او دیی چې د تونو نه ان کار فارس الله علیه و علیه مر ی حنصرصرن مونګراولی ګله پدای هوا ډیره تیزا فی ایام انه ساعتن با غرض کی چې خالی وې ده خیر نه د دې د طار ده چې ګنیا غرض سپیری زکا کا ټول سپیری شي نو بیا په دای باندې مسلسله هفته ده هوا چلی ده ها د ټولی د کړو ود اخی فی ایام با غرض کی چې د خیر نه خالی وي خود دوی د لپاره لنزیقا ما زاب الخزي د هوا پم دی د مسلط کړه چې اوسه کو دوی دا عذاب عذاب الخزي عذاب در سوای فی الحیات الدنیا پدې جون لکې ولا عذاب الاخرته اخزا اوا عذاب د اخرته اخزا ډیر سخت دی په شرمنده کیږي کی اخزا ډیر شرمنده و شرماون وهم لا انصرون او بیا بده دی سر انداد نشو کولے چسوک اخلاص کین و اما سمودو ارچی سمودیانو فہدین آم نمونو تا ہدایت کلو یعنی لارم با تا خودلیو و فستحب بلاما علالہ دا دی غرکڑا گمراہی علالہ دا پا ہدایت فاخدت هم سای قطل عذاب الہونی نو انی ولدی او سخت جگه دا عذاب سپکا انکی اما کانو یک سیبون فسبب دا امرنو دا دی و لاسې ورګمګا گسانله جيمانه رول او کان يو ته كون او د چزان د خلاف د الله نه او يوم يحشر عباد الله او کمره چې راجمه بکړې شي دشمنان د الله الناري اورتا فہم یوزونا دایبه تک سیمولې شي ډلې ډلې بکړې شي یو ډله یو د روانې بل بل حتی حتا درې پوری ذا ماجا اوها چراشي اور سخه شهدا عليهم سموهم و وحي په دې غغن و افسارهم استرگ دادئی و جلودهم و سرمن دادئی و ما کانو یا عملون پاگی عملون چ دیبا کول و قالو لی و ای بدئی دیخپلو سرمنو تا لیما شاہدتم آلین و لیگواہی کو اتاسو بمونگا دا گواہی مولی اکڑا قالو نا دیبا تجواب کیو ای انتا کن اللہ اللذی انتا کککل شین منتا خبر راوستیو اغی اللہ انتا کککل شین چه پا خبری راو سدهاریو شئی و هوا خلاقا کم او دی الله پیدا کریئی تاسو اول مر رتن اول زل و الیه تر جاؤون و تاسو په گول شي وما کن دم تست تیرونا نوی تاسو چه پتی دائیو یعنی وما کن دم تست تیرونا تاسو نا پتی دائی این یشد علیکم سمعو چې دا دی کې چه گواہی بوکی پتاسو غگونستاسو ولا ابصاركم نسريستاسو ولا جلودكم انا شرمنيستاسو ولكن ظننتم لكن تاسو گومان کوله ان الله على عالم كثير مما تعملون چلانه پويږي پډيروږي چې تاسو عمل کوي اشرف علي دانوي رحمه الله ويغه ته ځي چې دایبا اخر څنګه خبري کوي زګه دا تازي بیافته نه وي د دې زماني تازي چې قران انی ویلے او ځان دوی ته تهذیب یافتا او صبر سره سا... ویره د لاس اس به څنګه خبرې کوي سرمن به څنګه خبرې کوي وای وي ولي وای دا خبره اخیر څنګه کوي دی کې د خبره طاقت شي لاس کې سدی وي وای دا څنګه جوړ دی وي دا پاسه سرمن د الله نه غوخه دا ویندا اډو کې دی پکې او دا جبه د اس پهې د دا را غوندي بسيغم وي غ ده غمرهوندي او هغه خبرې کوي نه دا څنګه ما پهې پوې چې د جبه څنګه خبرې کوي وخواخواې خلاصوم داسې خواو خواې خبرې د وکې نه د غ څنګه و پهې کدن نديغم غ ده اونه ده نو چې څنګه غ ده غګم غ کې غښ ده پهېنه ده په د پستر غسړې ګرځیدل نشي کولې په په باندې او دېل نشي دل دېل کولی کولې دا د دنیا خبرې دي او ځلې دا طاقت د الله دی کوم الله چې د سترګې په غوهه کې طاقت د کتو اچول دی اګه الله ربول دې ته د سرمنه کې طاقت به وینا اچول شي تاسو ګران نه خونده هغه ته هیڅ نه نه نو د اخرت عمر د دنیا په عمرو کې اسکل ندي په کار دا قدرت د الله دی زالیکوم ظننکم اللذی ظننتم داستاسو ستاسو هغه ګمانو چې تاسو کړو په خپل رابو اردا کوم نه هلا کې کړئ فاصبحتم اوګر دې دای من الخاسرین تان یانونا فینصبرو کدی صبر کین فنارو مسلهم اوګر دې دی, دی و ان یستاتبو او کدی تلبت توبه کین فما من الموتبین نبي دې د توبه قبول کړه شهونا یا و ان یستاتبو کچری دې یو په سی غړی دنیا تا فما من الموتبین نو惫 دې ته واپس کښې شو بیا به دنیا ته کلر واپس کیږي واقعي عندنا لم قرانا دې ځای نه 44 نمبر آيات پورې دیم باب د سورته او پدې کې دفعه د شبهه ثانیې پدې دیم اعتراض داو او دیمه شوبه په توحید داوا چیرې ستا خبره به منلې وا زیارت ته به مي جنډي نوړلې خلاف به منوړم افلان کې بابا خوب ګرغلو او رات دانگورای نیغا نیغا کولا کدماده شکرانه دیرانه لیلی زمانون دیوانو غصو نزب دا چلو کم آغا چل بوکم اللہ وی دا شیطان دے او تا تا وصوصیح چایی زکا جستاو سر عمل کرتیادا وقیزنا لهم قرناء امونگا مقرر کردی دید پارا قرناء عمل کری فزیانو لهم ناغی خست کردی دیتا ما بین ایدیهم ها غا عملنا چه مخیده دی نکدو دادی مشارانو ما بین ایده هم ها غا عملنا چه دادی مخیده دی اما خلفهم آغا چه مخیده دی نو اغا چه رستو ددی ندی یعنی دادی ده پخوانو عملنا او ده موجودو عملنا ده طول <سؤال> و تدخسته کردی دی ما بین ایده هم ده موجودو عملنا او ده ما خلفهم نموراد ده پخوانو عمل stiffness و ها کاله <سؤال> مر کولو صابت شده پده فیسله ده عذاب ف ب سره د اډرونه په دوزخ کې کا د خلت من قبلې هم چې تریشي د مخک دد نه منجنولین چې د پیریانو د انسانانونه ان همکانو خااصیرینې ش د طانیانانه پهقاله لنه کفرله تتسله حاضل قررآ دا جر ووررکې مشرقانله په مقابلی د قرآن او د هغوی د مقابلې طرقې کرکي فقال ل نه کفروایي کافر لا تسمعوا لهذا القران غغمغ دی دې کتاب ته له دې قران دی قران دا نور کو ساورینو اوړی آو وګره دې کتاب ته غغمغ دی ولغو فيه او شور جوړ کای په دی کې ته کله دا ویلې کیږي کنه شور جوړ کای صلاح لعلكم تغلبون ادي ز پاره چې دا سو غالب شي او تاسو زورا ورشي هميشه دا پاره دا باطل پرست کارون د کوي تبه قران وای به شور کای تبه دلیل کې قران بهش کې دې به شور کای دې به نه بس نذا لعلكم تغلبون دیو غارب دی د دې د سر غمې چې زورورکی گم بسنه دا غم به باطل پر سر نهي چې د الله دین څنګه ښکار شي وای دی به وي چې شور جوړ کړي چې غالب شي پتو لګي خلکو دا چې ګوره دا ډیر دی او دا زورور دی او د دوی اواز غالب دی وای لعلكم تغلبون والله اندم به څنګه پرنځیکن الذين كفروا ممن بوسق کافر ہوتا عذاباً شدیداً عذاب سخت فلن اجزينهم او بدل بهر کودي لرا اسوا الذي بسبب ده غبد عملن كانوا يعملون چه ديب کवळ کول یا, یا الذي ناكار سزا ده غي كانوا يعملون چه ديب صاملون کवळ ذلك جزاء اعذاب الله النار داد سزا د دشمنانو ده الله چه اور دي لهم في دار الخلد دې دا لپاره به دې کې کور دامش ګرای جزاء بما كانوا باياتنا اجهدونا ليله بدل ورکول شي په سبب داغي چې دې زمونږ دایتونونو انکار کړو وقال الذين كفروا اي كافر ربنا يجمع رب ارنا الذين اوه يمږ ته هغه دو کسان هغه دو ډلی ازلانا چې موږ یې گمراه من الجن والانس د پیرانو د انسانانو نه ن جعلهم تحت اقدامنا چې وګرځو دیلرا لاندې د قدمونو زمونږ نه ليکونا من الاسفلين د لپاره چې شیدای د ذلیلونو دا ډېر غصې وله به غصې ځکه دای به موږ کوم راه کړیو الله وی چې قیامت کی بیا د خود لاندې کې نو نن ته نزان بچا عمل ګټي رستو شه چې د قیامت د حد درجه د سختي او د عذاب نه بچي ان الذين قالوا ربنا الله دا ترغیب دی استقامت او کلکوالیدا اګسان چې دوی زمونږ را بلاده ثم بیا په دې کلکودریدل تنزلوا عليهم الملائکتو را کو زیږي په دایبا مې ملایکي په وقبده مرګ کې کله چې د نورو هغه سې شنو ملایکي برابر دي تزن کردن په تیم کې برابر دي عبدالله ابن عباس رضي الله عنه او امام قتاده رحمه الله وي از قامو من قبورهم کله چې د قبرونو نه پاسي وي وقیع ابن جراح وي رحمه الله البشره تكون فی ثلاث مواطن زیره بدر وقتونو کې عند الموت وفي القبر وعند البعثی مرک ٹیم کی پا کبر کی او بیا راپورتا کیدو کی اللہ دی زمونگا استاسو پا دیدر وڑا کې کداغا زیر نصیب کی چې کم کسان وی دنیا کې پکلا کودری دل نو تت نزلو علیم مل الملائکتو راکو زیگی و پا باندې دی او اوو الله اللہ تخافو میا ری گئی ولا تحزنو مغم جنی گئی فا اب شروب الجنت اللتی زیر واخلی پا آغا جنت کون تم دوه ادون کتاب سره واده کولې شو نهنو اولياكم فی الحیات الدنیا مونږ یو مددگار ستاسو مونږ او ملګری ستاسو فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې او فی الاخرته او په اخرت کې ولکم فیها ما تشتهین انفسکم ستاسو د پاره په دی جنت کې هغه څه دی تشتهین انفسکم چې غواړي نفسو نستاسو ولکم فیها ما تذون او ستاسو د پاره په دی چې تاسو یې غواړئ په نُزُلَ مَن غَفُورٌ رَحِيمٌ مِل مَسْتِيَادَة د طرف د اغي ذاتنا چې بخونګې د مهربان و مَن أحسَنَ قَوْلًا مِمَّن دَاعَى إِلَى دا ترغیب دی د دعوت ته چې نیخشه کله کړه الله په او بلم دین دراو بلا او د آداب د دعوت آداب, آداب ذکر کړي اول ترغیب ور کړي مَن أحسَنَ قَوْلًا سوق د ډېر ښه ست په وینا کړي یعنی د چا وینا ډېر ښه ست دا ممن دهغه چانا دعاء الله چې خلق را بلی الله تا د دنیا هیڅ تا به تر وینا دنیا کې د هیڅ چا نشته چې وسړی لګیا دی او الله تا را بلي خو آداب د سې دی دعا دعوت آداب په دې کې کم کمي نو تقریبا یو شپږ آداب د دعوت ذکر کایي د دعوت آداب مولانا عبد الوکیل صاحب کتاب دی او به هرګ یاره دا هر څه راځه مکړی دي تحفته الاشاء فی اصول التبلیغ والدعوه ودعوت څه اصول دي خلکو باغی بس پروپاګانډی شروع کړی دی اخر کې اوسو خبر ایرانویلی او سر کې چې د دعوت کوم اصول غو ذکر کړی دي دا اغي فالو سکنی دي همیشه د فراده باطل برسو مثال د مچی دا مجنه له بدن کې به ټول زې پريدي پريدي پريدي نه کوم زې زخمي باغې وکيني ګونګړ چګوري ګور نه پد ایران بغردي ګل خواله بنځي هغه ټول هرڅه پرې خدل په خدایي کې نو کا ډېر بهترينه او مزيدار دا دعوت بهتري اصول دعوت ویسه تعریف تاریخ د دعوت سره دی اصول سره دی آداب سره دی د عیله سره عمل پکار دي څنګه کردار پکار دي دا ټول یې اول نه ذکر کړی او نه سو وګغ ګوري خو دا صرف یاخره کې دې اعتراض او خبري مونږ دې دي هغه په مخاګه سې دي جره دای ویلې دي دای ویلې دي دای ویلې دي دای ویلې دي خو دا کې باركي نور سنو خو ازااتت کا مذممت ازااتت کا مذممت من ناقصن فهي الشهاده لي باني كاملون و من سنقولن سوګ د ډېر خېست په وینا کې نو داوت د دعوت آداب یو ادب کدا دیارې دا عیل الله خلق را بلي الله تا اله الله دا دعوت بدی دا خالص الله د پاره بل دہی چا د پاره بني اخلاص باید رکی دیم ما عمل صالحا عمل کینیک خپل بتابدار د دا سنت وی دریم ما قال اننی من المسلمین او د یو دا وای چ سیم د مسلمانانو نا غرور تکبر بن کین یاره کین زه ډیر لیسړې شم او دا چ وکاله شرمیږي بن پد دعوت د به ویزو هم د مسلمانانو یما د مسلمانانو د ډلې نه يم هاو دریم ده د مطلب یو بل هم ني هغه ده چې غلط دعوت کی رختیا مسله بیان کړي نو اعتراض به در باندې کیږي کی؟ چې یاره تا دا سبق کم ځای ویلې ده ته د شا شا ګرځي جواب بسين چې وکاله انني من المسلمین دیویزو مسلمانیم د مسلمانانو نه د دې کی اشاره د طرف ته استا په اعتبار د کار سره یو جماعت خوښ دی نو ټیک دا غي سره منسلي کیا خو ګورستا دعوت او استاد کار به د ټولو مسلمانانو د فایده لپاره وي ااو تبا دا حق په دی اوس سیس کرا غونډه نه کار دی یو پلیټ فارم نه کوا خیر دی خو په شرط دی چې دا پلیټ فارم د قران او د سنت نه خلاف جماعت او د خلاف خلق نه وقال انني من المسلمين ستا سود به ټول مسلمانانو ده فایدی صرف د خپل ملګرو نه وقال انني من المسلمين او دې وایي چې زم د مسلمانانو نه سلورم ادب ولا تستوی الحسنۃ ولا السيئه نه دا برابر نې کېونه بې مطلب څه دی د ادب دی دې کی اشاره د چې د عيد خوبه پیجنې یو دایي خوبه نه پیجنې دې بخو ته دعوت او خا او بد په دیندشي په قران باندې ولا تاسو الحسنات ند برابر نیکی ولا سيان مبدي د دیوژن اشرف علي تنوير رحمه الله ذکر کړی کم سړې معروف او منکر پیجنینا د لواز جایز نه دی چي معروف او منکر نه پیجنې د لواز نه دی جایز وجه صلاح چا د معروف به منکر کړې او منکر به معروف کړې او خلق به چې د نو دوزختو نه د لواز نه دی جایز دا سلو را دا اذابه التي دفك با خبر سرا هي احسن جاغ رخصذا بديلرا مطلب دار بلد ته کنزل گئی نو ته کنزل مکا بل بدر دوی ته بدرت موایا تو د هغه مقابله کی دلیل پیش کار چه کله تا دا بدی جواب پنه کيو کو فاز فا الذي بينك و بينه وداه تن پداغه کہ اغسلج استاو د ترمند دشمنی دا به بدا سیو ګرځي که انه ولي حمیم چې دوست د مهرببان او ما یلا ن شي ورکول دا او خاص ته الله صبرو مګ کسانو د چې شي بین الله په ما ی له نشي ورکله داوی او خصل ته الله و ح نظین مګرخواون د لبراته الله چې چاله اخلاکه او بیا پههغې د صبر توفیق فیک میلا شوونه دا برخره الله چې زمونږ د ټولو ننسب و ايم ما يضغنك من الشيطان نسغ دش بګه مدهو چرختیا وای مخالفت بریگی خلق ب بدر دوی اعتراضات بکین شیطان بد توی سړی کار دے سرے پارم تته کین بس جون دې ځن لا پلر ځن کړه دے وې دا و نه مانی ګورې و ما يضغنك من الشيطان او ذمبا چې ګل ګل بس تا مخالف کمزوری نشی شیطان بد توی چې خی کی باسا نو الله ویننه دې شیطان په وسوسه بغوږ نه ګری ګورې پهما ځان مِنَ الشَّيْطَانِ شطان کوورسی تاته دشیط نه نازغون وسزا ستادعوت پهوطرکه خرابول غواړي ننفسته عزبل الله فنا غړ په الله سره ان هوسممیعلالم ککن ن د کاله د اووری دون کې وپیا ومن آياتلیلو نهار د نخ د لا تسجدول الشسیسی والال کمې ننسوک مع ته اوس جدول الله الله سی دو کوئ غې الله ته خله کووننا پیدا کړی دي ان ق تم یاوته بدوونه کی تاسو چې دې الله بعدت کوئ مشرکانو بهمونږ د اللله بعدت کوو الله چې زما بعدت کوئ نو زما ددي تو ه د نهخلی بعدت کوي دی کې شهرت د دیتا چې مشرک انتی کمقل کوم دی ولی د دې نور عبادت کوي د سموګمۍ کوي دا اله دی الله وي د تکه زماده توحید نه کیږي نو د زماده توحید نه کی ما سره شریکه وي دا کومه کلبدلی علي دلی وي فاینس فاینس اکبرو کدی تکبروک فلذین ان در ربک یقینا غسان دستا در رب صحدی ملائکه یسبهون د الله د شپو درسی هم لاس امون دنسړي کیږي الله است عبادت ته ته دونیشتي و <تصفيق> من آیات یانګه ای ترل ارضا اودنه هودو قدرت د الله نه دا خبر ده انګه ترل اردو خاشعاتن چې توینېز مګه اوچا فاذا انزلنا علی الماء کله چرورم بدی باندې وبه اهتزت نو اوخوزی وربتو پړسیږي ان اللذی احیا یقینا هغه زات چې تازه دا داس مګه لمحیل موتا جون ان دې کوم کې ان هوالله کو لشین کا دیره یاکن الله پارې اوس باندې قدرت راتاله دییں دی کې شارت دیته چې باران اوورېږ ځمک تازه شي په زمک کین کلا پرازشي مکه اوخواځی سنګه او خوی تیخ چې روزی م دا زمکخوای که نه دخواه خا د خواخواې نه باران سره په مکه ک کلا پر راي او ان سره په خلکو کین کلا برځي کآو مجدید سره خلکو کین کلا باران جووریې ږ ما هغه د ډوړي ختمشي کوټي پاکشي وونه ډوړي ختمشاوونه پاکشي اوس مګه کې نو ته هم پیدا شې نو چې قران دیوې هاه شرکیات بدعات, اغا اللہ اغا نوی با دی ذات رسوماته هغه الله ختمای او نوې ملګری بلې پیدا کیږي کی دانه وې بوټي چروزي نوشيني چې پیدا کیږي کی نو موحدین بر ازي پاکي دا په عمل باندې پاکو خو شرط دا دی چې قران دی بیان کوم ان الذين يلحدون فی چې الہاد کوي زمو آیاتونو کې د اغلی کيو کوګواله کې بایتونونو زمونږه لا اخضون علينا ندی پټ زمونږه عبد الله بن عباس رضی الله عنه دې الہاد معنا کړی دا وضع الکلام علی غیر موضعیه دا قران مطلب بدلې نو دې توې الہاد پایتونو د الله کی الله ایمانه پټنی دی دا عربو یو تفسیر شای کیږي دا جان چرسین ورکی ولا هغه کې دې دې کې ټول خبره کړی دا وے اس میں وہ غلط فرقے بھی آ جاتے ہیں جو اپنے غلط عقائد و نظریات کے اثبات کے لیے آیات الٰہی میں تحریفِ مانوی اور دجل و تلبیس سے کام لیتے ہیں وہ ہدایت دلا دی هغه غلطی فرقې راځي چې د خپل عقیدو د اظهار لپاره د تحریف کوي دا ټولې پکې راځي وے الَّذِ اللز الَّذِيْنَ بِشَكَا گسان یلحدون فی آیاتنا ناغیون من محقر روانه د ان شاء بیا د تباتل پرستو پایتونو کې د خپل ځان او د غلطي اکیدي بات اثبات لپاره څنګه تعبیرات کوي اګسان یلحدون فی آیاتنا چې کګلیچ کې پایتونو زمونږه لا یخفون علینا دئنی دی پټ زمونږه افمن یلقا فی النار ای هاڅوک چې هغه ورغولي شي پور کې افمن یلقا فی النار ایا غاسوګ د غرضول شي پور کې خیرونو دے دے غرا اممن یا غاسوګ یا اتیا مینن چرا بشی پاون یو مل قیامتي برز د قیامت یو سړی امن کړه غنه ده بهتر دی کنه ورګ غرضول شونه ده بهتر دی ای معلومه شیطان عمل کوي سم چې خو خای انه بما تعملون بصیر یقینا الله تاسو به عملون لیدونکې ده ان الذين كفروا بالذكر یقینا आकाशان چې انکار یو کو د قران لما جاءو مرکل چراغ دیتا و انهو لکتابن لیکنن دا دیو دیر لی کتاب عزیزن زوراور یا عزیزن عزتمند پا اللہ سنگا دی لایاتی الباطلو نشیرات دید تا باطل من بینید دید مخکد دیدنا و من خلفی عرصد دیدنا تنزیل من حکیمن حمید رالی گلد دی کتاب دا غزات دا طرف دی چه من حکیمن حکیمن رالی قلد دی کتاب دا غزات دا طرف دی چې حکمت والا دی حمیدین اصطایل شویدیں ما یو قالو لکھا نویل کی گتا تا اللہ ما مگر حغا قد قیلا چویل شویدی لرسول پیغمبرانو تا من قبل گستان مخگی گورا دا قرآن صفتی ذکر کچھ لائی آتیه الباطلو دت باطل نشی راتی دا مخگی درستو دا طرفان امام مقاتل رحمه اللہوی لائی آتیه تکزیبو منل کتب اللتی قبله ولا یجئ من بعده کتاب ف یبطلہ ما لم تنزل معنا کی چ دا داسی کتاب د چ دا د تخزیب د پخوانو کتابونو نمسوخ نشي خوله چ ګوره دی کی دا خبره ته تورات نه خلاف ده په ما بده اعتقاد کی د دا, دا کیدی په مساله کی د دتا باطل خبره نشي دی د مخکنا او نه د دن رستیو کتاب دا سره راتلی شي تیګنی اغلی دا کتاب منسوخ کی او د دا, دا خبره د ثابته کی دا برپې ما یو کارو لکه دا ته سلی د نه بی ل سلام ته نوویللیې داته الله مع مګه راغه تا د کره للی ررسلی من قبلې کو چې ویللی شيدي بغم بروتهستانه مخکې مطلب کولی چې کمم اعتضات په نور هم بیا شو او په نه بیلی سلام شوي دي ب شکه پهوهل سلام ن را واخلي طریساله سلام پورې چې په ټولو بیو کم اعتراضات شوی دي هغه یو په محمد رسول الله شوی دي صلی الله علیه وسلم سلم داولې نګه د دا نبی السلام دین د ټول ادیانو مجموعه وا نو د ټول اعتراضات اپ نبی السلام شوی دي دی د دیو دی جنا زمونږ استاد بوي شیخ ولی الله سیبو چوی د شیطان د دی وسوسه مثال کل زوري دا په شانته د تخم دی چې تخم او کاری یو دا نه نصل زرغونی اته یو مونډي چې ګوري ګوري ګور نه کوي وباي دا څومره اعتراضات چې جابر دنیا کې د اسلام خلاف ګرځې د دې مونډ ګوره په نبی عليه السلام به اعتراض شوی نو جواب جواب وسینو مکه تا هغه بنیاټ تزان رسو خوشر دادې چې د دې اعتراض په مطلب تزان پويږي چې د دې اعتراض کای سلا نبی عادت کړه یو لګا چې دا اعتراض په نبی عليه السلام شوی او هغه یې سږ جواب دی بیا به جواب اسانی نو الاوي تاتا نویل کیږي مگر هغه چې بخانو ته ویلي شي دي او یا مطلب دا ما يقال لك نویل کیږي تاتا الا ما مگر هغه مسله قد كيل للرسول من قبلك ته ویلي شو نو رب انمان د داستان یعنی ستاده مسله د نورو نه خلاف نه ده ان ربك لذو مغفراتين سار عبد خوند به خني وذو یکابل الیم او خوند عذاب درناک ولو جاءنا قرانا اجميا دا دې بل اعتراض درېمه اعتراض داو چې موږ بستا مثلا منلوي خو که ته عربي او کتاب دې په جمعي جبکوي اولی دا خو اوس امکان کې دې چې دا عربی ته د ځنه جوړه کړي خو که په بل جبکه موږ به منلوا چرې اختیار د الله کتاب دې ورپا جمعی کړه غل دې دتا نده دې جواب کوي الله ولو جعلنا قراننا جميعا که موږ ورزله دې کتاب لره ا جميعا آجمی جدا کې لا کارونو خامہ دای بوی لولا فسلتااتو ول تفصيل سره نه دی, دی بیان شی ایتونه ددی انا داده ددی تفصيل زمونږ بجبا کې ول نه کې د پیغمبر ممتر راغې زمونږ بجبا کې راغې زمونږ خاندان کې راغې ا کتاب جمعی جمع دی داله دا سره خبر اده آیمیو آیا کتاب د آیمی او عربونو پیغمبر د عربین قل تو آیا هو للذین امنو دا کتاب د پاره د ودن هدایت ده وشفاونا وشفادا والذین وآه کسان لا یؤمنون چه دی ایمان نرادی فی آزانهم وقرون ددی, ددی پدی غوگونو که دی درون والے و هو او دا خودا په پدی ده حجت اولائی کدغا کسان ینادونا دی تب آواز کو لشی من مکان بایر دل ری زائنا اولائی کدکا کسان ینادونا بید اواز کولیجی مم مکانم بعیدین دلری داینا مطلب سلیم ا ها هم کل منادی مم مکانم بعیرن هم کل منادا مم مکانم بعید لا يسمع ولا يفهم ما ينادا به و ا دا دای مثال پشان دغه چا دی چاغه ته د ډیر لرینه اواز کولیشی یعنی د منادا ګرځولشی د ډیر لیکن سا وی دا دی مثال دا سا دی اولائی که دک که کسانیو نا دا ونا دی تاواز کولشی من مکانم بای د دا زائل رینا مطلب سا دی او تشبیح دا چې دی ہدایت نه کبلی نو دا مثال دی لکه و سڑی دی دیر زیاد درین اطوات آوازو ناکه نا آورین نو دا غسی دی دین چه لا یسماؤو ولا یفهمو دی نا آوری حاغشی نه اووری او نه پوهږي ماهغشه یونا دا به ی چې تته اواز کولی شي پاغې سره ید ډیر زیاتو په تیرو کې پهجات کې او په انتی غفلت کېدي تو کې نه دړ اووری نهلهکه د نا موسل کتابه ککنن ورکلومونږ مثالله سلام لکېتابه فختلی وفی اختف کړه شو باغې کې دا بل اعترا او دغې جوابو ځره پهی کې اړو نو دا کتاب یووسلی وللی ن دا خوته لږ د ځان نه جوړی. کدا اللہ کتاب نو پے وزل براغلو اللہ وی وک ولکدا تینا موسی ل کتاب کہ کینن ورگلو موسی السلام ل کتاب فختلف فی اختلاف گڑ شو باقی کی ولولا کلمت نداد بل اعتراض جواب چار کلا داد اللہ کتاب دیں او دئی نہ منی نو پدیا عذاب بولے نہ راضی اللہ ادا عذاب نیٹا مقرر دا کنے مقرر تر سو بدی تباہ شو ولولا کلمت نټ ذا ستې مخکې مقره شو دا م رب کستا رب د طرف نه لکو زیباننوونه فیصللب کړ شو ددي تررمځ و ان هم لف ش دددي بشکې مننو د دینا مریبن کلک ش کې منا می ساالان چا چامرو کنی کو ففللی ن نوفاد خپل ځان دپاره ده اونا سا چا چې ب وکړو فالیانو سای پهدو ده اما ربکه بزلا من للابی د نه رب ظلم کوونې بخپلو بندګنوو. دلیل پنفد علم غیب دا غیر اللہ نا پدرو مسالون سران ہاو پدرو طریقو سران دلیل رد علم سران دی اللہ تو آپ اسکولش علم دا قیامت دا تفسیر مذہری پہا علا شخو القرآن سے بوئی چھ وقت و قیامہا یرد علی دا قیامت دا قائمی دا وقت دی اللہ تو آپ اسکولشی دا تفسیر مذہری پہا علا شخو القرآن یعنی یجب علی كل من سئل عنها ان يقول الله اعلم اذ لا علمها الا یعنی هر انسان باندې دا واجب دی چې کله د دنیا د قیامت باره کې تاسو شي چې دا بکلې نو دی الله ته پته نه ماته پته نشته دی الله ته تاسو کولی شئ علم د قیامت اما تخرج من سمراتن نراو زی من سمراتن یوم یوا من اقما میا د کسولو د خلاف نو داغینا وما تحمل او حملنا ناخلی من اُنزا یوا زنانہ ولا تزعوا او نزیجیوا زنان حمل الا بالعلم مغردای په علم د الله کې او مې ینادیم پکمر چې الله بدی تواذو کې ااین شرکائی چرته دی زمو شریکان قالو ندی بوئی ازننا کا مونږ خبر تا را ما منا من شهیدین چې نشته زمو نسو گواہی کونکو بشری کا کو مونږ ونندانه و چې سا شریک شوین دی بوله انکار کړي فظلانهم هلت ده انکار ده شرک نداده چه ده دهی نبو روکشی و ختم باشی ما کانو یه دونه من قبلو اغا سوک چه دهی برا بلل پخوا فظنو دهی بگمانو کی ما لهم من محیس چه نشته دهی ده پارزای ده خلاسی او جای ده تیخ دی او خلاسی <تصفح> لاس عمل انسانو من دعای الخیر نستل کی گی انسان ده غختلو ده خیرنا فا ایم مصده و شر که ارسی ده, ده تس نو دې ناو امیدي كنوت نو تندې تريوګلې كنوت وېجا هغه چاته وي جده ده پرې تندې باندې اثر د نا امیدي ظاهر شي نو فایئوس نو امیدي كنوت نو تندې تريوګلې سخت بهږي بس تندر پرابره وي ولاین ازقنا ورم ولئن او کومون غو سګو دین سانت میهره دانی مین نا زموند تر اف نامین بعد زره فصل مصیبت نا م ستو چر رسید لیدتا لے یقول ان نو خا مخا دی وای هاذا دا زما د پاره دی یعنی زده دی مستحقی یما اما اظن نو صادق قائما زګمان نو کوم په قیامت د قائمی دو ولا ایرج تو ال ربی که زواپس کړي شه مخبل رب تا انلی ینده لالحسنا یقینا زما د پاره د الله سره خاستبدذا ن بیا لځ نه کفروخوا مخاب به مونږ خبر کو کسان چکوفرې کړی دی په معاملو په چېدی سامل کړی دی چې ددی ساعملونه دي هغې به خبر ورککو والله نو کن نه من نذااب ان غلی زه مونږ به اوسه کو دی تذااب سخته په ضاامنال انسانې کله چې اوسه مونږ په انسان ا اام کله چې ااموکوو احسانو کو مونږ په انسان باندې آارزونه د مخواړیونه آبې جانېېی. او لری شید د دینه ب خپل اړه وب خپل اړه یا وانا ابي جانبيه لری کی رو ده خپل اړه د دینه و اذا مسو شر او کله سی سیده تکلیف فزو دعاء انریز بیا وی خوان د دعاګانوګ دو دوګ دوګ چې کله نو غریبي کنه کاروبار خپته را کوي رواني پیندو ختمو زم نی یاد او کبه موزه راځي کنه نو پمنډه منډه او درزه خرابه او موږ زو ولیاړم دا سي چې لا لاس يم درلې اسټم دا سي کوکلۍ ثوبایږي نه ته دا الله رب ولادت باندې ته دا, دا کار زده او دا, دا په ډیر له احسان به راغله دی الله ته ولیاړ دی او دې کله کاروبار کی توانشی ها بیا به صدقلی فراشی نه کوي نه لري شي نه بیا دې تصویر او خپل زبرک شي بیا وېره استادې سو وظیفه پکار دی نه دا نه فرمانه انسان حالت الله ذکر کوي زجر ورګی په انکار د قران ده خبر را کوي انکانه من ان د الله کوی دا کتاب د الله د طرفهسممه کفرتون به او بیا تاسو کفر کړی د دینا نو افلا زوررو کوم ذلكال ولی دا بهستاسو د پاره ب تلیب به د تننی بې الله به صده نه در کوې ب شکه چې کوی به ممن د اچانه هوفی شقاکم به د چاغ د به مخالفت لري کې